Da? Eu am spus și eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi înfăptui, zice Domnul, glorie lui. Atunci când te simți parte a planului lui Dumnezeu, când realizezi lucrul acesta, este foarte important pentru că îți dai seama că ești un pion, în mâna lui Dumnezeu, care știe ce face la orice mișcare, care nu greșește, care te mută de aici, dincolo, și mutările lui au perspectiva viitorului. M-am uitat în viața mea și am zis, Doamne, atunci au fost momente pe care nu le-am înțeles. Dumnezeu m-a chemat de la țară, eram nimeni de nicăieri. Am venit aici la Oradea și când am ajuns în clasa de la liceu, mi-am dat seama că sunt printre cei mai săraci din clasă. Toți erau fii de colonei, de oameni mari. La mine, nici când era ședință cu părinții, tatăl meu zicea, N-am eu vreme după ei. Și uitându-mă în modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, cum Dumnezeu m-a făcut să văd lucrurile la un nivel macro, cum Dumnezeu, după 17 ani de ucenicie, m-a chemat să mă pregătească din nou. Deși mi-era foarte greu să stau în bancă, din nou să încep să dau examene, să pregătesc teze, dar așa a avut Dumnezeu în planul Lui, trei ani de zile să mă țin acolo și nu numai să stau în bancă, dar după ce terminam lecțiile, trebuia să, o, să învăț o meserie nouă, pentru că meseria pe care am învățat-o și care am practicat-o 17 ani, nu o puteam folosi. Am zis, Doamne, de ce mă pui aici să învăț construcții? Lasă-mă să lucrez în electronică, asta îmi place, pentru asta m-am pregătit. Și Domnul mi-a dat doar așa câteva ore să lucrez în meseria mea, dar în majoritatea timpului am lucrat în construcții. Abia pe urmă am înțeles de ce. Nimic din ce se întâmplă în viața noastră și aș vrea să vorbesc acum tinerilor și aș vrea să vorbesc adulților, și aș vrea să vorbesc celor în vârstă. Nimic nu este la voia întâmplării. În momentul în care ne-am predat în mâna Domnului, așa cum spune Isaia inspirat de Duhul lui Dumnezeu, când am intrat în planul lui Dumnezeu, dacă nu răspunde un om, domnul cheamă o pasăre. Când a trebuit rănit Ilie, nu s-a găsit un om care să meargă acolo unde era Ilie și domnul a chemat un corb și a spus, ascultă, ia turta asta, nu știu de unde a luat-o, că de unde a fi luat-o 100% oamenii s-au fi necășit și au fi zis, uite domne, ne-a furat pasărea turta. Și două la Ilie. Pentru că e flământ și însetat, e în pustie și are nevoie. Și când oamenii nu vor să asculte, când unul nu vrea să asculte, Dumnezeu îl cheamă pe altul. Dumnezeu nu este încurcat de deciziile noastre, dar Dumnezeu ne dă autonomia ca să decidem să ascultăm de El sau să nu ascultăm de El. Și în anul 2009 am luat decizia să ascultăm pe Dumnezeu, să-L urmăm pe Dumnezeu, să-I slujim lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ne va deschide o perspectivă deosebită pentru ziua de astăzi și pentru zilele care vor urma în viața noastră. A fost un om care la fel Dumnezeu l-a pregătit pentru o lucrare. Vorbesc despre Moise. Încă de la nașterea lui... Dumnezeu a creat circumstanțe, în așa fel încât un evreu să ajungă în palat la faraon și să fie adoptat de fica lui faraon, să crească acolo, să învețe, să vadă lucrurile la, de pe perspectiva și la nivelul acesta și apoi l-a trimis în pustie să fie cioban. Vezi ce? unde e logica aici? Da, Dumnezeu are logica lui. De multe ori noi nu le punem lucrurile cap în cap și nu vedem o logică. Dar Dumnezeu a, a să-l pregătească dacă 40 de ani l-a ținut la curtea lui Faraon. 40 de ani l-a ținut la oi. Și acolo l-a pregătit pentru lucrarea și viziunea pe care o avea cu el de a scoate poporul Israel din Egipt și de a-l duce în Canaan. Moise n-a înțeles lucrul acesta. Când Domnul i s-a arătat, atâtea scuze a avut față de Dumnezeu și a zis, Doamne, nu mă vezi că sunt cioban, nu vezi situația în care mă aflu, cei din Egipt mă urmăresc și dacă voi merge acolo mă vor omorâ pentru că sunt condamnat la moarte Domnul n-a vrut să accepte argumentele lui Apoi i-a zis Doamne Tu mă, mă trimiți să conduc poporul Tău Și nu mă vezi că zgângav. nu pot să vorbesc N-a existat argumente din partea lui Dumnezeu Și Dumnezeu la urma urmei a spus Moise, cu toate scuzele acestea Vreau să înțelegi E decizia ta Vrei să pleci sau nu vrei să pleci? Și se a decis să asculte de Dumnezeu. Dumnezeu l-a convins că va fi cu el și că nu merge singur. Un alt exemplu, deși Biblia ne arată foarte multe exemple, este în cartea Nemia. Îl vedem pe un om al lui Dumnezeu care a fost luat din Israel, și a fost dus în robie. Ierusalimul a fost dărâmat, templul a fost distrus, zidurile Ierusalimului au fost distruse. Și acolo în robie a primit vești, a stat ani de zile acolo, a primit vești ce se întâmplă în Ierusalim. Și Domnul i-a pus pe inimă reconstrucția Ierusalimului și zidurile Ierusalimului. Și în timp ce îl servea pe împărat, pentru că a ajuns mare, acolo în pustiu, așa lucrează Dumnezeu, frații mei. Așa lucrează Dumnezeu. De multe ori nu putem noi să ne gândim cu câtă precizie Dumnezeu pune toate lucrurile cap în cap și voia Lui se împlinește. Robul acesta a ajuns paharnic în fața unui împăratului unui imperiu. Și a ajuns într-o relație atât de apropiată încât într-o zi împăratul întreabă, Auzi, Nemia, te văd că ești posomorât. nu ești cum erai în alte zile când veneai să mă servești. Ce se întâmplă cu tine? Și Nemia a considerat că acolo este momentul în care să-și deschidă gura și să vorbească și să spună, Doamne, Înainte de a face lucrul acesta, Nemia s-a rugat, s-a pocăit înaintea Domnului, pentru generația care n-a ascultat de Dumnezeu. Și a dat seama că aici este momentul crucial. Aici lucrează Dumnezeu. Că împăratul întreabă, spunem care este lucru care te frământă pe tine. Și Nemia i-a spus. Și apoi când vedem modul în care Dumnezeu l-a folosit pe împărat, i-a dat voie să meargă a dat scrisori ca să fie ajutat, să fie sub protecție. Rămânem mirați cum Dumnezeu cheamă un om să-și împlenească planurile lui. Vreau să vorbesc în această dimineață despre viziune. Cea cum spuneam duminica trecută, dacă vom merge în anul 2009 fără direcție, a fi greu. Sunt foarte multe incertitudini care sunt legate de anul 2009 și n-am mai călătorit pe aici niciodată. Dar vreau să vă spun că noi avem o direcție. Vreau să vă spun că suntem în planul lui Dumnezeu. Că viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nu este viziunea mea, nici a familiei mele. Și este viziunea lui Dumnezeu, care Dumnezeu a implementat-o în inima noastră, într-un mod profetic. Și vreau să vă asigur de lucrul acesta, că este o implementare profetică, că nu este o gândire inginerească, că nu este un plan economic, ci că este Dumnezeu implicat aici. Înainte de a se naște această viziune, mi-aduc aminte că eram în Statele Unite într-o vizită. Am început societatea misionară, eram președintele acestei societăți misionare și aveam 30 de evangeliști care activau în partea de sud a României pentru plantare de biserici și trebuia să-i plătim. Am vrut să începem un colegiu biblic, și am mers la un colegiu unde am făcut un contract de colaborare să traducem toate cursurile care le aveau ei ca să începem lucrarea aici în România în limba română. Și am fost invitat de fratele Dick Iverson pentru care am organizat aici în România o cruciadă de evangelizare în cinci orașe. Eram o societate misionară care am ieșit afară din demisolul comunist și organizam întâlniri de genul acesta. Și în timp ce vizitam un campus universitar și biserica unde păstorul Dick Iverson era, el mi-a propus și a zis, frate, n-ai vrea să vii la școală aici? Și i-am zis, frate, ai văzut ce ocupă sunt în țară? Eram cu societatea misionară, am început biserica Tabor, era biserica Salem atunci. Eram implicat în foarte multe lucrări și am zis, frate, n-am timp, sunt foarte ocupat. Fără mine nu se poate face în țară, trebuie să mă duc înapoi, trebuie... N-am eu timp de școală, am învățat destul. Și el mi-a zis, frate, roagă-te Domnului. Vreau să vă spun spre rușinea mea că multe decizii pe care le-am luat până atunci, le-am luat în mod logic și am zis, așa este înțelept să fac. Prea puțin m-am bazat să-l întreb pe Domnul și am fost rușinat de modul în care păstorul acesta mi s-a adresat și mi-a spus, frate, dar rogă-te să vezi, nu este voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulți creștini care merg în direcția aceasta. Se bazează pe logica, pe înțelepciunea lor, pe ceea ce spune unul sau altul și nu l întreabă pe Dumnezeu. Așa am fost și eu. Și am zis, na bine, o să, o, o să mă rog Domnului, dar sincer vă spun, dimineața când trebuia să mă întâlnesc din nou cu El, am uitat să mă rog. Și după ce am mâncat, am zis, dacă mă întreabă să nu mint, am să mă rog Domnului. Și m-am rugat Domnului, cu niște cuvinte, fără să aștept vreun răspuns. Vă spun sincer, n-am așteptat niciun răspuns. Doar voiam să pun această rugăciune superficială ca o scuză. M-am rugat și Domnul nu mi-a vorbit. Necazul este că, după ce am făcut această rugăciune, fără să mă aștept la răspuns, am auzit un glas al Domnului care mi-a vorbit clar, în limba română, ca să înțeleg. Tu trebuie să vii aici sunat pe soția și i-am spus, mă, lucrurile se încurcă. Noi nu vroiam să mergem în Statele Unite, am aveam oferte, dar n-am vrut să mergem. Zicea, ce e? Nu ești cu capul pe umeri? Noi nu știm engleză, copiii sunt mici, merg la școală, începem să, vroiam să ne construim casa. vezi de treabă, hai acasă. Și apoi, n-a trecut doar câteva zile, s-a dus la un grup de rugăciune și Domnul i-a vorbit foarte clar. Trebuie să mergi. Ai primit o veste de departe și trebuie să mergi pentru că eu am pregătit pentru voi un loc acolo. Și Dumnezeu, din vârful preocupărilor, din vârful piramidei în care eram atunci, mi-a spus, vreau să te pui în ultima bancă, în biserică, să vezi cum se simte cineva care stă în ultima bancă în biserică, la care nu-l cunoaște nimeni, nu dă nimeni mâna cu el, nimeni nu-l întreabă de sănătate, ce face, cum este, vine la biserică, pleacă înapoi acasă și viața intră din nou în ciclu ei. Acolo Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă să fii, să stai pe ultima bancă, ce înseamnă să nu-ți mai sune telefoanele și să nu te întrebe nimeni de părerile tale. Să nu te simți important, doar ți să dă dispoziții pe care trebuie să le faci. M-a învățat Dumnezeu multe lecții, frații mei, și aș vrea să vă spun că nu prea am timpul să... Detaliez aceste lucruri, dar uitându-mă în urmă, fiecare lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în viața mea a fost ori că mi-a zidit caracterul, or că m-a învățat lecțiile lui. Am ajuns într-un moment foarte crucial. <coughs> Și aici vreau să vă fac să înțelegeți că este o lucrare profetică a lui Dumnezeu și că nu este o gândire umană în tot ceea ce vedeți că se întâmplă aici. Am ajuns la un moment dat, la o... pentru că vroiam să implementez viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o în biserica pe care am început-o. Și toți liderii erau de acord cu lucrul acesta. Dar am ajuns la un moment crucial în care... Au văzut cei de lângă mine că este o nebunie ceea ce vreau să fac. Și s-au dat la o parte. Și a venit un om care, vreau să vă spun că nici astăzi nu este de acord cu lucrarea pe care o facem, în care Dumnezeu a vorbit. Era un om al lui Dumnezeu. În care Dumnezeu a vorbit și mi-a spus, vor veni niște persoane de departe. Și la întrebarea pe care o ai, îți vor răspunde și vei ști ce trebuie să faci. Eram într-o dilemă, nu știam ce să facem să mergem înapoi în state, aveam dreptul acesta de a merge, pentru că ni s-a aprobat să rămânem în Statele Unite. Era două biserici românești care ne-au așteptat nouă luni de zile să le dăm un răspuns dacă mergem înapoi să fiu pastorul lor. Și omul, prin omul acesta, Dumnezeu ne-a vorbit, voi trimite oamenii mei care îți vor spune. Și am primit o veste că trei păstori sunt trimiși de Domnul. Unul dintre ei ne-a, ne poate ați fost unii dintre voi prezenți, fratele Dancării, care spunea cum i-a vorbit Dumnezeu să vină. Era culcat într-un pat și a văzut o lumină puternică că a venit peste el și i-a spus, pregătesc-te și du-te România. El era mesagerul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care lucrează într-un mod minunat și vreau să vă asigur că tot ceea ce Dumnezeu a făcut până aici, în locul acesta, nu este mână umană, ci este intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Ce este o viziune? Specialiștii dau de, diferite di, definiții viziunii. John Maxwell spune că o viziune este cea care cuprinde abilitatea de a vedea în viitor. Credința de a crede că ce ai văzut se poate realiza și curajul de a face primii pași, de a te implica în această viziune. George Barna, care este un specialist în ceea ce privește biserica, spune viziunea este reflexia a ceea ce vrea Dumnezeu să realizeze prin voi ca să împlinească planul lui și să-și zidească împărăția. Poporul meu piere din lipsă de viziune, spune cuvântul Domnului. Și așa se întâmplă, acolo unde nu există viziune, acolo unde nu există direcție, oamenii merg și acționează haotic. Dar acolo unde Dumnezeu vorbește și oamenii se predau lui Dumnezeu, acolo există viziune, există claritate. Și fiecare din noi trebuie să avem viziune în diferite departamente ale vieții noastre. Noi trebuie să avem viziune pentru familia noastră. Când fac consilierea premaritală, un punct important în consilierea premaritală, este stabilirea viziunii acelei familii. Ca părinți, noi trebuie să avem o viziune cu copiii noștri. Din momentul în care știm că soția a rămas gravidă, din momentul acesta trebuie să se nască o viziune. Să știi cum îți tratezi copilul încă din pântece. Apoi... Noi trebuie să avem o viziune în ceea ce privește cum ne vom susține din punct de vedere material, afacerile noastre. Trebuie să știi ce școală trebuie să faci. Nu lăsa la voia întâmplării toate aceste lucruri. Este foarte important să avem o viziune. Ca și creștini, la fel este important. Să avem o viziune. Nu numai în ceea ce privește familia noastră, nu numai în ceea ce privește afacerile noastre, dar noi trebuie să avem o viziune cum să ne implicăm în planul lui Dumnezeu, în biserica în care Dumnezeu ne-a pus și care este partea noastră și zona, aria în care noi trebuie să ne implicăm. La nivelul unei biserici, ce trebuie să cuprind o viziune? Am extras din cuvântul lui Dumnezeu patru puncte foarte importante care trebuie și patru obiective care trebuie să se realizeze în fiecare biserică locală. Primul lucru este cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu prin cuvântul său și prin relația personală a fiecărui credincios cu Dumnezeu. Dacă într-o biserică nu, nu există viziune în a-L cunoaște pe Dumnezeu, biserica respectivă este sortită pieirii. Pentru că noi nu ne putem apropia de Dumnezeu dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Al doilea lucru este creșterea spirituală. Creșterea spirituală pe care trebuie să o aibă fiecare credincios, prin învățătură și prin ucenicie. Faptul că îl cunoști pe Dumnezeu, rodere cunoașterii de Dumnezeu, este credința și pocăința. Dacă nu crezi și nu te-ai pocăit de păcatele tale, nu-L cunoști pe Dumnezeu, indiferent care sunt argumentele tale. Proba puternică că îl cunoști pe Dumnezeu este că ai credință, pentru că credința vine în urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu. Pocăința vine în urma lucrării Cuvântului Lui Dumnezeu în viața noastră. Al doilea obiectiv important este creșterea spirituală. Fiecare creștin trebuie să înțeleagă că este introdus în atelierul lui Dumnezeu și că aici trebuie să se întâmple ceva. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4. Isus a rânduit pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții pastori și învățători aici. De ce? În biserică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 adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare închietură. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Deci aș vrea să înțelegem că în momentul în care te predai lui Dumnezeu, singurul atelier în care Dumnezeu te poate prelucra și te poate conduce la maturitate, este biserica locală. Și aceasta a ales-o Dumnezeu ca mod prin care fiecare din noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu și apoi să creștem din punct de vedere spiritual. Să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Pentru ca astfel să nu fim purtați de orice vânt de învățătură ca niște copii. Ci stabil. Al treilea obiectiv foarte important. După ce ai ajuns la maturitate, la un nivel al maturității, trebuie să te reproduci în alții. Marea trimitere din Matei, capitolul 28, versetul 19 la 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată! că eu sunt cu voi. Frații mei, lucrarea aceasta, mandatul acesta pe care Dumnezeu ne-l dă să ne reproducem în alții când am ajuns la o perioadă de maturitate, de fapt, Chiar din momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, noi putem să începem procesul acesta de reproducere. Prin mărturia noastră personală putem să spunem oamenilor din jurul nostru ce am experimentat cu Dumnezeu. Și apoi pe măsură în ce creștem spiritual, să-i conducem pe oamenii din jurul nostru la înălțimile la care noi am ajuns. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și al patrulea obiectiv în viziunea unei biserici, este pregătirea pentru a ne întâlni cu Domnul nostru, sfințirea. A te pune deoparte pentru Dumnezeu și a crește în maturitate până când semeni cu Dumnezeu, până când caracterul tău, comportamentul tău, atitudinile tale, modul în care reacționezi emoțiile tale, tot ceea ce se ține de personalitatea ta, seamănă cu Dumnezeu. Și când ești pregătit pentru aceasta, ești gata să mergi acasă. Doamne, ajută-ne ca în Biserica Salem să putem să Te cunoaștem pe Tine și ca rezultat al cunoașterii să avem o credință puternică și pocăință. Ajută-ne, Doamne, să putem... Să creștem spiritual, să nu mai fim copii instabili, să știm ceea ce credem, să știm și să putem argumenta ceea ce credem, să fim maturi și să înțelegem atunci când Dumnezeu ne cheamă că suntem gata să ne implicăm. Apoi să ne reproducem în alții. Frații mei, n-aș vrea să stăm pe băncile noastre, bucurându-ne că eu și familia mea îl slujim pe Domnul și Domnul a rezolvat problemele din familia mea. Și să ne gândim la oamenii din jurul nostru. Ieri am fost, ieri și alaltă, ieri am fost la o conferință în Felix și am stat lângă un om din Viena, un ortodox. Și am dat mâna cu el și mi-a zis, domnule, eu sunt un creștin ortodox. Am zis, mă bucur foarte mult. Dar cum de sunteți aici? Zice, domnul mi-a ieșit înainte. Când în nebunia mea mi-am distus familia, mi-am distus toate afacerile pe care le-am avut, domnul mi-a ieșit înainte și i-a zis, omule, tu poți să schimbi viața. Și de aceea sunt aici. Noi de multe ori ne regăm de religii, de Frații mei, aș vrea să înțelegem, Dumnezeu are oameni deosebiți în toate denominațiile. Ieri am văzut baptiști lăudându-L pe Dumnezeu, așa cum îl noi. Am uitat la ei și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Am văzut creștini după Evanghelie ortodoxi le l pe Dumnezeu și slăvindu-L pe Dumnezeu și mărturisind lucrările pe care Dumnezeu le face în viața lor. Dumnezeu mi-a dat harul să cunosc titanii credinței interconfesionale din România. Am avut părtășie cu Traian Dors. M-am rugat cu el, am fost la el acasă. Am avut părtășie cu Ioan Alexandru un om deosebit al lui Dumnezeu, de multe ori mă uit în urmă și zic, Doamne, cum de mai pus în legătură cu oamenii aceștia? Are Dumnezeu planurile lui. Cum se naște o viziune? Ca să înțelegeți cum s-a născut această viziune pe care vreau să vă prezint în minutele următoare. Primul lucru pe care Dumnezeu îl face este că face o nevoie să sensibilizeze un om. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, cum vă spuneam. L-a chemat pe Moise, l-a chemat pe Nemia, l-a chemat pe Ilie, l-a chemat pe Daniel, l-a chemat pe David. Dumnezeu are planurile lui. Și... Printr-o nevoie care este în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu sensibilizează inima unui om și îi vorbește acestui om. Când Domnul a vorbit lui Nemia, Nemia a căzut în genunchi. Și a zis, Doamne, eu stau aici în bogăție și casa părinților mei este dărâmată. Doamne, nu mai am liniște. <coughs> Știu, Doamne, că au păcătuit părinții mei. Îndură-te, iartă Doamne, și adu vremuri de înviorare, vreau să mă duc să reconstruiesc Ierusalimul. După ce Domnul prezintă această nevoie și îl cercetează pe un om, îi dă acestui om o idee, o soluție. Dintr-o nevoie, Domnul călăuzește omul căreia i-a vorbit spre o soluție. Apoi, Dumnezeu îi dă un plan, așa cum i-a dat lui Noe să-și construiască corabia, așa cum i-a dat lui Moise să construiască templul, așa cum a vorbit oamenilor lui. Și când ne uităm cum i-a putut da Dumnezeu, Planul în atâta detaliu lui Noie, care n-a mai construit niciodată corabie, sau lui Moise, care n-a mai construit un templu. Este extraordinar atunci când primești din partea lui Dumnezeu un plan în care se corelează oportunitățile și resursele. Aș vrea să vă pot vorbi mult despre acestea, dar vreau să vă spun că o idee Generează un plan. Un plan generează o viziune. Și vreau să vă spun că viziunea nu este ceva prin care vezi în detaliu. Viziunea, după ce noi a terminat de aplicat planul, Dumnezeu i-a descris viziunea în larg. El nu știa. Când se va opri ploaia, ce va face după, se, după ce se va opri ploaia? Pentru că Dumnezeu vorbește la momentul potrivit. Nu-ți arată tot de la început până la sfârșit, ci pe parcurs îți revelează detaliile de care ai nevoie. Pentru că dacă ne-ar spune de la început până la sfârșit ce se întâmplă, ne-am speria. și nu ne-am apucat de viziune. Viziunea generează o strategie. Cum se va implementa această viziune, care este un vis, care este ceva extraordinar. Vreau să vă spun că o viziune, totdeauna când este implicat în ea, cuprinde elementul supranatural. Ceva care depășește gândirea umană. Când eu am prezentat planul a ceea ce vrem să facem pe terenul acesta, la arhitectul orașului, a mai spus lucrul acesta. Omul acesta, care era arhitect de mulți ani, a stat și s-a uitat ținte la mine, ne cunoșteam destul de bine, și a zis, domnul Ciuciui, ori ești nebun, ori ai pe cineva în spate puternic. Și am zis, nu ți nebun, dar n-am pe nimeni în spate, ci am pe Dumnezeu care mi-a dat planul acesta. Și a tăcut. Și când a trebuit să aprobe începerea construcției, să-mi dea autorizația, a zis, nu te scutesc, 2% al meu din tot ce se întâmplă acolo. I-am spus, uite, te la mine, de la mine n-ai să iei un șfanță. Când a auzit cu câtă, am spus, domnule, aici este implicat Dumnezeu. Eu pe oameni îi pot duce, dar pe Dumnezeu nu. Dumnezeu este cel ce supraveghează lucrul acesta. Știți ce, ce m-a spus omul ăsta? A zis, ascultă, vei vedea piedicile care ți le pun. Și pe urmă i-am spus eu, vei vedea cum te va da domnul deoparte. Și mi la o întâlnire, am avut o întâlnire când într vărca, a încercat din momentul respectiv să-mi pună piedici. Primarul l-a chemat în biroul lui. Și pentru că era un prieten de al meu, primarul, am putut să-i spun verde în față și i-am spus, bă, vezi-ți dă treabă. Nu te mai implica în lucrarea lui Dumnezeu că zbor de aici. Înțelege lucrul acesta. Dumnezeu este Cel care intervine, frații mei, și am văzut intervențiile lui Dumnezeu în momentele cruciale, când m-am speriat în timpul viziunii și am zis, Doamne, ce se întâmplă că nu mai pot să plătesc ceea ce îmi cer ei pe terenul care mi-a fost dat prin concesiune 40% pe plată. Nu mai pot să plătesc. Erau 3600 de dolari și atunci donația bisericii era în jur de 800 de dolari pe lună pe an. Am zis, nu pot! Înseamnă că nu mai pot face nimic. Atunci a intervenit Dumnezeu și a lucrat Dumnezeu într-un mod extraordinar. Cei care știți lucrul acesta, lăudați-L pe Dumnezeu, pentru că este intervenția Lui, frații mei. Dumnezeu ne-a dat terenul acesta, e pe numele nostru, al nostru al tuturor. Nu-i pe numele meu, e al nostru. Ne-l-a dat Dumnezeu. Aici, în centru, eu n-aș fi crezut că pe câmpul unde, unde, după ce a terminat combina de secerat, va fi ceea ce există la ora actuală. Dumnezeu, când vorbește, cât de mult îmi place ce spune Isaia, eu am hotărât și ce-am hotărât voi duce la îndeplinire. Dumnezeu lucrează în mod minunat. Apoi după strategie este acțiunea, când intri și faci primii pași, faci organizarea de șantier și apoi este realizarea. Frații mei, anul acesta vom celebra realizarea primei faze pe care în urmă cu câțiva ani era doar pe hârtie. O vedeam doar în viziunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu dar vom celebra anul acesta încheierea lucrărilor și vom vedea că Dumnezeu a putut să facă cu o mână de oameni ce n-a făcut cu oameni și cu mulțimi. Pentru că este El la lucru și El lucrează. Așa după cum ați realizat la orice viziune pe care Dumnezeu o face și o implementează, există dușman. Vreau să vă... Enumer doar câțiva dușmani. Primul dușman a tot ceea ce inițiază Dumnezeu este Satan. Satan aduce oameni care încearcă să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă veți auzi oameni care vorbesc de rău, salemul, să vă fie milă de ei. Pentru că diavolul îi folosește împotriva unei lucrări ale lui Dumnezeu. Și dacă sunt creștini, să plângeți pentru ei și să vă rugați pentru ei. Să vă rugați pentru ei. Doamne, nu vrem ca acești frații ai noștri să fie folosiți, pentru că ei nu știu ce fac. Sincer, nu știu ce fac. Satan este împotriva noastră și va încerca. Dar cu cât vom sta aproape de Domnul, Domnul își va împrini planul și el va lucra cu puterea lui. Apoi, tradiția și preconcepțiile sunt la fel obstacole de neînvins pentru mulți. Am avut ocazia să discut cu mulți păstori și spune, frate, Domnul mi-a vorbit de mult să fac schimbări în biserică, dar nu le pot face. Nu le pot face. Oricât le-aș explica, nu sunt de acord. Și știu că așa este. Sunt foarte mulți lideri care gem. Văd că este necesar să facă o schimbare. Nu poate să facă. Votul nu lasă. Tradiția, preconcepțiile, îi blochează pe multe. Apoi este frica. Dacă ne vom începe și nu vom putea termina, Dacă cine știe ce se va întâmpla pe parcurs? Frații mei, când ai convingerea că Dumnezeu este implicat în lucrare, de aceea am avut curajul, să le spun copiilor mei, mai puteți merge în America, puteți merge unde vreți voi. Dar dacă voi simțiți că aceasta este viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca familie, puneți-vă la dispoziția Domnului. Faceți pentru Domnul. Și au lucrat de gratis. Cum spuneam, nu i-am plătit. Și am zis, Doamne, Tu te vei îngriji. Și Domnul se îngrijește. Bine vremea că îmi spune Danitate, până când ai de gând să practici treaba asta? Că vreau să mă însor. Ignoranța. Ignoranța adeseori ne oprește în a realiza ce vrea Dumnezeu să realizeze cu noi. Pentru că noi ne dăm pe tușă și ah, a, păi, dar nu pot eu face lucrul ăsta, nu pot eu să vin la toate programele, să particip la grupele care sunt angajate, să citesc Biblia, să stau înaintea Domnului, să am o relație cu Dumnezeu. Nu pot! Ignori! Fratele meu, ești ignorant! Vrei să tai cu ferăstrăul neascuțit! Știți, zic ea. doi tăiau niște lemne și unul trecea în ei și vedea că toți sunt transpirați. Zice, oameni oamenii opriți-vă și ascuțiți-vă ferăstrăul. Vedeți că nu merge. Dați prin același loc. Dați, ce nu pierdem vremea să ascuțim ferăstrăul. Așa suntem noi de multe ori. Nu vrem să pierdem vremea? Pentru că considerăm o pierdere de vreme, studiu biblic, o pierdere de vreme, întâlnirea la grupă, părtășia cu alții. Avem noi lucruri mai importante. Merge ferăstrăul fără să tai și te obosești și transpiri. Și la urmă vei înțelege că ai făcut o nebunie. Că trebuia să te apropii de Dumnezeu și să-L lași pe Dumnezeu să intervină în viața ta. Că ai zis că câștigi bani și în loc să câștigi bani, îi dai banii pe medicamente, pe nu știu ce lucruri, de care nu te poți folosi. Oboseala. Pe foarte mulți, oboseala. Și mai ales... Când venim obosiți din implicările noastre în lumea din jurul nostru, ne vedem copleșiți și nu știm în ce direcție să apucăm. Și aici, când se mai cere să mai faci câte ceva, ești obosit. Vreau să te ridici în capul oaselor și să ceri Domnului, Doamne, întărește genunchii slăbănogiți și mâinile slăbănogite. Dăm putere, Doamne, să merg înainte! Ca să nu mă opresc la mijlocul durmului, vreau să ajung la mal, vreau să mă întâlnesc cu tine, vreau să aud. Treceți la dreapta binecuvântații Tatălui, care a știut să vă implicați și să lucrați după principiile mele. Gândirea pe termen scurt, la fel, este un blocaj foarte mare. Ce ne trebuie nouă școală? Ce ne trebuie nouă grădiniță? Ce ne trebuie nouă azil de bătrâni? La ce? Și cel mai, cel mai mare dușman a unei viziuni este independența de Dumnezeu. Rați mei, Dumnezeu m-a trecut prin toate fazele în ceea ce privește avuția. Au fost momente în care n-am avut ce mânca și am depins de alții. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat în România, s-a întâmplat în Statele Unite. Când copiii voreau să mănânce și nu aveam ce să le pun înainte. Și Dumnezeu m-a dus și prin alte stadii prin care pot să fiu o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu mi-a dat mai mult decât îmi trebuie. Și poți să binecuvântezi pe alții. Și când ajungi în poziția în care te consideri sigur și că ai de ajuns, diavolul caută să-ți deturneze conduita și legătura cu Dumnezeu. Apoi eu pot, eu știu. Într-o viziune, și vreau să vă spun în viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, E nevoie de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne aduce aminte. În momente în care noi credem că putem rezolva prin cunoștințele noastre, prin puterile noastre, Dumnezeu ne aduce aminte că e nevoie de El. Știți când am ajuns cu strada de aici, la un moment crucial, mi-am epuizat toate relațiile, toate relațiile. Cel care conducea lucrarea mea a fost coleg de liceu. Când am plecat în state, i-am spus, mă, bizuiesc pe tine, cred că ești un om cu minte și vei face treaba cum trebuie, a zis. Când o la el, parcă nici nu l o cunoscut. Și a trebuit, după ce ne-am epuizat toate cunoștințele, relațiile și tot ceea ce a existat, am discutat cu presa, am discutat cu... Advocați, cel mai înverșunat Advocat împotriva primăriei A zis, Domneții în După două zile Mi-a zis, îmi pare rău, nu mă pot atinge de ei Îmi pare rău, nu iau cazul Și atunci v-am rugat pe voi Și am zis, fraților Haideți să intrăm în post și în rugăciune Haideți să ne rugăm Domnului Cel care conducea șantierul lucrează Acum la noi Ne face instalațiile Ăsta, mi-au zis zilele trecute ascultă, eu nu știu ce s-a întâmplat, dar am văzut minunea lui Dumnezeu, întâmplându-se. Am primit dispoziție, nici nu știm de unde au venit, să scoatem din nou bordurile și să lărgim strada, să lărgim trotuarul. În urma rugăciunii și apostolului, în urma intervenției lui Dumnezeu, voi sunteți partea acestor lucrări, fratii mei. Și vreau să vă spun că e nimica ce am experimentat până acum. Urmează lucruri foarte mari. Aș vrea să vedeți viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pusă în șapte puncte. Este viziunea după care noi ne coordonăm în tot ceea ce facem. Sunt șapte obiective care Dumnezeu vrea să le implementeze în mijlocul nostru și cu noi. Primul este... Consolidarea bisericii ca biserică locală, interconfesională și autonomă. Știți ce încurajat sunt eu acum? M-am uitat peste zeciuieli pentru că am, suntem aproape gata cu tot ceea ce a fost în anul 2008. Așa m-a încurajat Dumnezeu, am făcut câteva statistici și am zis, Doamne, cu oamenii aceștia, Văd că tu ești cel care vei realiza lucruri mari. Pentru că sunt între dumneavoastră oameni a lui Dumnezeu. oameni care s-au pus pe altarul lui Dumnezeu, și oameni care au experimentat bine cuvântările lui Dumnezeu prin ascultarea de Dumnezeu. Sunt foarte încurajat. Apoi. Al doilea prunc, stabilirea de relații cu alte biserici la nivel local, regional, național, cât și la nivel internațional. Noi știm că nu suntem singuri în lumea asta. Avem oameni de la care putem învăța. Avem oameni pe care îi putem ajuta. Sunt câteva biserici care m-au rugat și au spus, frate, ciu -ciu mai dezlipește te de acolo, hai hai să închegăm o relație. Am zis, mă, nu pot cam deodată, că eu sunt inginer-constructor, eu sunt cel care strânge banii, eu sunt cel care face contracte, toate trebuie să treacă pe la mine. Acum, poate unii vor zice, a mai fost unul de care a fost împușcat. <rani> Trei, al treilea obiectiv. Stabilirea unui centru teologic de pregătire pentru lideri. Noi credem că trebuie să pregătim generația care urmează. Și vreau să vă spun, fiecare predică, nu știu dacă în alte biserici este așa, dar aici fiecare predică este o cărămidă în construirea viitorului în generațiile care urmează. Și pentru noi, pentru a ne conduce la maturitate, nu-i la voia întâmplării. De aceea le registrăm pe toate, le scriem pe toate, pentru că va veni vremea când veți răsfoi prin ele. Pentru că, sincer vă spun, de exemplu, cum a fost duminica trecută, eu m-am uimit am zis, Doamne, așa mult mai încurajat prin ce am auzit. Sincer vă spun, de multe ori când vorbesc, îmi dau seama că Dumnezeu îmi vorbește mie. Pe lângă faptul că vă vorbește dumneavoastră. Al, trei, al patrulea punct. Implicarea în viața socială prin centru social și activități de caritate. Interfața cu lumea din jurul nostru. Noi nu suntem chemați să ne punem în niște ghetouri, ci trebuie să avem o interfață, să avem o legătură cu lumea din jurul nostru. Apoi, este important, dacă vrem să implementăm această viziune, să fim și constructori, pentru care Domnul m-a pregătit trei ani în Statele Unite. Construirea imobililor necesare viziunii. Este foarte important lucrul acesta. Când le vom face? Avem o strategie. În momentul în care ne vom întâlni în sala aceasta în două schimburi și vom fi în jur de o mie de persoane, se va, se va începe fundația la clădirea mare de 3500 de locuri. Când va fi aceasta, nu știu. Depinde de modul în care ne vom supune planului lui Dumnezeu. Și am convingerea că Dumnezeu va lucra cu putere. Apoi, promovarea unor activități economice în vederea autosponsorizării. Vreau să vă spun ceva, care poate n-ați știut. Dormitoarele care... Le-am terminat așa cum se poate spune că le-am terminat. Se poate locui în ele. Anul trecut ne-au adus peste 50.000 de dolari. Simplu. Ce se va întâmpla când vom funcționa la capacitatea maximă? Cu dormitoarele, cu cantina-restaurant, tinerii deja le pot spune să își programeze nunțile că putem să le facem aici, Magazine pe partea cealaltă acolo, locurile care se fac aici au nevoie de magazine, le vom da magazine. Clinică în colțul acesta. Frații mei, este ceva extraordinar. Vom avea activități economice. Nu degeaba Dumnezeu a chemat și un inginer care a avut activitate în producție să gândească aceste lucruri. Și nu degeaba Dumnezeu mi-a dat niște... Tot am întrebat pe băieții mei, am zis, mă, dar toți mergeți la management? Toți vreți să vă faceți experți în ramură aceasta? Și al șaptelea punct este plantarea de noi biserici. Frații mei, vom ajunge să plantăm biserici în Oradea, în orașele din jurul nostru, eu deja văd lucrul acesta și eu cred că Dumnezeu, își deci va extinde lucrarea și viziunea așa cum a planificat el. Și că nimeni și nimic nu va putea sta înaintea lui. Pentru anul 2009, în contextul acestei viziuni, am extras nouă puncte care vor deveni direcție și deja sunt pentru toată activitatea pe care o facem aici. Și este bine ca dumneavoastră să o știți. Duminica viitoare le veți avea în bunetin toate acestea. În ceea ce privește consolidarea bisericii ca biserică locală, interconfesională, suntem foarte interesați în formarea de lideri noi prin ucenicie și mentorat. Vorbeam celor cu care, aduților cu care ne întâlnim în grupe, aș vrea ca în anii următori să nu fie nevoie ca eu și soția să fim prezenți la toate aceste grupe. Luați-vă notițele pe care vi le dăm, puneți-le într-un dosar, pentru că vine ziua când veți conduce voi grupe. Și eu cred în lucrul acesta. Tinerii sunt deja organizați în această direcție. Integrarea adulților în grupe de părtășie, frații mei, Vreau să vă spun că duminica la program e foarte bine că venim, ne vorbește Dumnezeu, dar avem nevoie de părtășie. Și decât să intri în părtășie cu oameni care îți creează probleme, mai bine te, ap te apropii de oameni care au același cel, aceeași direcție în viață și te poți sfătui cu ei, Te poți intra, intra într-o relație cu ei. Înființarea unui centru de pregătire și echipare teologică. Vrem lucrul acesta. Sările de clasă care vor fi gata, dimineața va fi școala, după masa vor fi la dispoziția noastră. Organizarea de seminarii tematice. Am făcut și vom face și anul acesta. Finalizarea regulamentului de ordine interioare și editarea lui. Vorbim Rățumim, eu n-am copiat și l-am făcut prin trăirea noastră și am încercat în contextul în care suntem să avem totuși anumite reguli și anumite lucruri care sunt foarte importante să fie cunoscute. Vrem să-l finalizăm. De fapt, este aproape finalizat, să-l tipărim, să vi-l dăm. Să știți cum procedăm în cazul recăsătoriei, cum procedăm în cazul căsătoriei, cum procedăm. Sunt diferite. Lucruri care trebuie să le avem în vedere. Și apoi vrem anul acesta să tipărim un catalog al membrilor. Să apăreți așa frumos în poză și să ne uităm și să zicem, uite, după câțiva ani, uite ce tânăr am fost eu în anul 2009. Al doilea obiectiv este stabilirea de relații noi cu bisericile locale din oraș, din țară și străinătate, precum și cu diferite organizații negu neguvernamentale. Avem contracte de colaborare la ora actuală, pentru că vrem să accesăm fonduri nerambursabile și aceasta ne obligă ca și o condiție, vom încheia contracte noi. Tinerii vor organiza conferința națională a tinerilor în perioada 14-17 aprilie. În perioada 17-22 august va fi organizată tabara națională de tineret. Obiective care le avem deja, care se continuă din anii dinainte. Al treilea obiectiv, terminarea construirii școlii, a grădiniței și a cantinei restaurant. Autorizarea școlii și grădiniței cu Ministerul Învățământului și aut autorizarea cantinei restaurant. După cum văd că se mișcă lucrurile, 100% pe vară vor fi terminate. Al patrulea obiectiv. Căutarea de teren pentru centrul de sejur și centrul de îngrijire a bătrânilor. Sunt foarte mulți bătrâni care s-ar bucura să fie deja Gata, am avut o promisiune de teren la Sânt-Martin, dar s-au încurcat treburile, căutăm să cumpărăm teren. Și cerem Domnului să ne dea teren pentru centru de sejur, să putem să ieșim afară, nu numai tinerii, și adulții. Să ne rupem de tumultul de aici, să stăm acolo o zi, două, cât vom hotărâ. Organizarea al cincilea obiectiv Organizarea activității hoteliere la dermitoare și atragerea de grupuri din țară și străinătate. Lucrăm, avem deja programări făcute, vrem să intrăm după ce vom autoriza localul, vom putea să ne plasăm pe internet și am toată convingerea că vom putea obține beneficii să putem să continuăm viziunea mai departe. Organizarea și autorizarea unui cabinet medical. Cam deodată va fi cabinetul medical, care apoi vrem să devină o clinică. Organizarea de proiecte pentru obținerea, întocmirea de proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile, și în direcția aceasta lucrăm la autorizarea ca asociație cu activități sociale. Vreau să vă spun că avem... A, Trei grupuri de oameni cu care lucrăm în direcția aceasta. Așteptăm să vedem care sunt cei mai serioși ca să putem porni. Centrul social se pare că va putea fi construit din aceste fonduri. Al 8-lea obiectiv este alimentarea cu energie electrică prin transformator propriu și construirea de punct termic pentru încălzire și aer condiționat. Vreți să avem aer condiționat aici? Aer condiționat în sălile de clasă, la grădiniță, în cantină, toate sunt deja incluse în viziune și am început deja. Dacă mergeți la, la cantină sau restaurant, vedeți acolo niște tuburi mari. Deja se fac lucrările. Și un alt lucru care este foarte important și uh, l-am propus, este... Înregistrarea video a, a tuturor programelor de duminică și vinerea și punerea lor pe internet și pe posturile TV. Sunt posturi, Alpha și Omega a spus, când veți începe înregistrările, dați-ne-le că le punem pe post. Frații mei, sunt lucruri realizabile, fără voi și fără Dumnezeu. Nu le vom realiza. La sfârșitul anului vom vedea ce am putut realiza. Aceasta este viziune. Că poate unii ziceți, am avut noi puncte ani și ani. Viziunea este totdeauna mai mare decât poți realiza. Și noi depindem de Dumnezeu și depindem unul de celălalt. Modul în care ne implicăm vom realiza aceste lucruri. Și ne vom bucura de ele, nu numai noi. Copiii noștri, generațiile care urmează. Veți face un impact care va rămâne. Și tot ceea ce vedeți că se întâmplă aici, voi sunteți cota parte proprietari la aceasta. Voi ați pus mâna. Și mulțumesc Domnului pentru toți aceia care înțeleg lucrul acesta. Fără voi nu se poate. Mă bucur de tinerii care se pregătesc să fie medici la clinica care o vom deschide, care se pregătesc să fie învățători, la școala pe care o vom deschide, educatori, la grădiniță și bucătare avem care se pregătesc. Aș vrea să venim înaintea Domnului fații mei. Toate acestea, așa cum vă spuneam, eu am certitudinea că le-am primit din partea lui Dumnezeu. De aceea m-am pus pe altarul lui Dumnezeu, am pus familia mea pe altarul lui Dumnezeu și văd că voi v-ați spus pe altarul lui Dumnezeu și mă bucur de toți aceia care înțelegeți că Domnul vă direcționează aici. Și eu sincer spun, nu suntem cea mai bună biserică, nu suntem cei mai perfecți, avem problemele noastre și bubele noastre. Dacă simți că Dumnezeu te trimite aici, implică-te cu toată ființa ta. Dacă simți că Dumnezeu îi zice, mă, cam deodată numai așa ca și spectator, Vedeți tu cum vor merge lucrurile. Stai înaintea Domnului și spune, Doamne, vreau să fiu înrădăcinat într-un loc. Nu vreau, Doamne, să mă miști dintr-un loc în altul, pentru că, așa cum vă spuneam, când muți un pom dintr-un loc în altul, afectează rodirea lui. Dumnezeu vrea să ne înficiem adânc rădăcinile aici și să vedem generații după generații că vor fi binecuvântate de lucrarea Lui Dumnezeu și că nu numai aici, dar vom merge și vom da mâna cu alții care gândesc la fel și care au aceeași viziune din partea Lui Dumnezeu. Aș vrea să venim înaintea Domnului ca biserică și să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu peste aceste obiective. Să-i cerem Domnului, Doamne, binecuvântează-ne cu sănătate. Să putem munci, binecuvântează-ne, Doamne, cu resurse, să putem să implicăm din resursele noastre în lucrarea Ta. Binecuvântează-ne, Doamne, cu înțelepciune, cu umplerea cu Duhul Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să punem dalurile și chemarea pe care Tu o ai pentru noi aici în lucrarea Ta și să vedem minunile Tale că se întâmplă în jurul nostru.